La Creu Roja de Tiana Mungat es troba a la recta final d'una campanya de captació de nous socis que va començar a principis d'estiu. L'objectiu és vincular una mica més la població dels dos municipis amb les activitats de l'entitat i alhora aconseguir més recursos per millorar els serveis que actualment ofereix la institució. La campanya va començar el passat mes de juliol i ha consistit en una ronda de trucades per informar de les possibilitats de col·laboració amb la institució. N'ha donat detalls el president de l'entitat, Roman Barragant. Cada vegada més costa més arribar a la gent. I amb el tema de la crisi que estem patint tota la gent és molt difícil que la gent aporti una quantitat de diners, no? Però per això estem intentant fer tot l'esforç que puguem per captar socis. Actualment, la Creu Roja de Tiana i Mungat porta a terme diversos programes socials destinats a col·lectius vulnerables, com la gent gran, els infants o els immigrants. La Creu Roja, que demana la col·laboració de voluntaris, col·labora també amb el Banc dels Aliments. Quan fem aquesta trucada que l'expliquem a les persones per què és no? i què estem fent. Principalment, nosaltres, el, el tema de, de les, dels socis és per fer obra social en general, no? i clar, molt especialment amb el tema dels sediments solidaris, no? que és un problema que tenim que cada vegada és més gran. No? Des de l'entitat han volgut superratllar que fer-se soci és un acte d'adhesió als valors solidaris de la Creu Roja i obre les portes a la participació activa en el funcionament de l'organització. Al començar la campanya telefònica el passat mes de juliol, l'entitat comptava en 427 socis i ara estan esperant finalitzar el procés per fer un recapte de captacions. R Tiana: Serveis Informus.